I proffsboksning vinner i januari i Kungliga Hallen i Stockholm Olle Tanberg på knockout över engelsmannen Jock Porter, som under matchen blir nedslagen inte mindre än 21 gånger. Efter matchen intervjuas Ole Tanberg av Lennart Hyland. Ole Tanberg själv är glad och belåten så här efter matchen, det är alldeles självklart. Han har blivit omklappad och blomsterhyllad och han har alls inte haft tid att tänka på det lilla blåmärket under ena ögat och en mindre det lilla jacket över samma öga. Du Olle, skulle du vilja berätta för mig hur du gick din match? Ja, jag gjorde inte öppna direkta ritningar utan jag började lite försiktigt och skulle känna mig för och sen såg jag att han var inte så märkvärdig som jag hade trott och sen uh, tog jag ut... Uh, allt mitt kunnande och försökt att på det viset. Och när du då tog ut ditt kunnande, vad yttrade det sig i? Ja, då gick han i golvet ett par gånger och där. Ja, noga räknat 21 gånger. Årets Practical Joke... En diktsamling ihopsatt på kul av Torgny Lars Kylensten som studerar medicin och en kväll skriver ihop cirka 40 stycken dikter av 40-talssnitt. Ungefär 8 dikter i timmen hinner de med. De lämnar in sina alster under pseudonym Jan Viktor till ett förlag som i november ger ut dem under namnet Kameraopskura som får goda recensioner. Efter jul avslöjas skämtet som väcker både munterhet, skadeglädje och indignation. De italienska tidningarna skriver mycket berömmande om Jussi Björling efter hans debut på La Scala operan i Milano som hertigen i Verdis Rigoletto. Någon kallar honom till och med världens främste tenor. Och på operan i Stockholm debuterar en stipendiat vid namn Birgit Nilsson med fyra dagars varsel får hon göra ett inhopp som Agate i Webers friskytten och det blir en stor succé och därmed är Birgit Nilssons lysande karriär inledd. Och i radion börjar ett nytt underhållningsprogram